«Сліпі ведуть сліпих». Перший з поміж магів лежав на возі горілиць, скоцюблений, втиснутий між барилом із водою та мішком кінського корму. А за подушку йому правив моток канату. Логін іще ніколи не бачив, щоб він здавався таким старим, худим і кволом. Дихав він неглибоко, шкіра в нього була бліда, плямиста, туго натягнута на кістках і вкрита краплинами поту. Час від часу він сіпався, корчився і бурмотів дивні слова – а повіки в нього стріпотіли, як у людини, що застряла в поганому сні. Що сталося? Кей пильно поглянув униз. Користуючись мистецтвом, людина щоразу позичає дещо в потейбічя, а позичене треба віддавати. Ризики є навіть для майстра. Прагнути змінити світ думкою. Яке нахабство. кутики його рота піднялися в усмішці. Якщо позичати надто часто, можна одного разу торкнутися нижнього світу і залишити шматочок самого себе. Залишити? Пробалькотів Логін, вдивляючись у старого, що сіпався. Йому не дуже подобався, як говорив Кей. Йому здавалося, що недоречно всміхатися, застрягнувши невідомо де, і гадки не маючи, куди вони йдуть. «Подумати тільки», – зашепотів учень. «Перший з поміжмагів власною персоною, безпарадний, як мале дитя». Він м'яко поклав руку боязові на груди. «Він ледве тримається за життя. Зараз я міг би просягнути цю кволу руку та вбити його». Логін насупився. Нащо це тобі? Кей підвів очі і усміхнувся своєю хворобливою усмішкою. А нащо це взагалі комусь? Я просто сказав. Він відсмикнув руку. Як довго він буде в такому стані? Учень відкинувся назад на возі та подивився в небо. Невідомо. Може, кілька годин, а може, й вічно. Вічно? Логін скриготнув зубами. А нам тоді що робити? Ти хоч здогадуєшся, куди ми йдемо? І чому? І що ми будемо робити, коли туди дістанемося? «Може нам повернути назад?» «Ні!» Обличчя Кея стало гострим, як клинок. Гострішим, ніж міг чекати від нього Логін. «Позаду нас вороги! Зараз повернути назад було б небезпечніше, ніж продовжувати. Ми їдемо далі!» Логін скривився потер очі. Він почувався втомленим, зболеним і хворим. Йому було шкода, що він не спитав Баяза про його плани, коли мав таку можливість. І взагалі шкодував, що покинув північ. Він міг би постаратися розквитатися з Бетодом і загинути у знайомому місці від рук людей, яких принаймні розумів. Логін не мав бажання вести за собою. Були часи, коли він жадав відомості, слави та пошани, але здобув він їх дорогою ціною, а користі з них, як виявилося, не було жодної. Йому довіряли люди, і він вів їх болісною та кривавою дорогою просто до з'єднання з землею. Частолюбство в ньому вже не лишилося. Усі його рішення були прокляті. Він прибрав руки та роззирнувся довкола. Бояз досі лежав і бурмотів у гарячковому сні. Кейб безтурботно дивився на хмари. Лютар стояв спиною до інших і дивився в ущелину. Фера сиділа на камені, чистила ганчіркою лук і супилася. Повернувся Лонгфуд. Звісно, саме тоді, коли небезпека щезла. І тепер стояв неподалік із самовдоволеним виглядом. Логін скривився і протяжно зітхнув. «Нічого не вдієш. Більше нікому». «Гаразд!» «Попрямуємо до цього мосту під Аулкусом, а тоді подивимось». «Кепська ідея», – несхвально зауважив Лонгфуд, Підбрів до возе та зазирнув усередину. «Однозначно, Кепська, я попереджав про це нашого роботодавця до його м -м, невдачі. Місто покинути, знищене, розвалене – це хворе, зіпсоване небезпечне місце. Місто там, може, і стоїть досі, але якщо вірити чуткам…» «За планом ми їхали до Аулкуса. І ми, гадаю, будемо його дотримуватись». Лунквуд повів далі, так ніби Логін не сказав нічого. Я припускаю, що найкраще було б знову піти в бік Калікіса. Ми досі не пройшли половину шляху до своєї кінцевої зупинки і маємо більш ніж удосталь їжі та води на дорогу назад, якщо нам пощастить. Тобі заплатили за всю дорогу? Ну так, ніде правди, діти, але. Аулкус. Навігатор кліпнув. Ну так, я розумію, що ти налаштований рішучо, виглядає на те, що рішучість, відвага та завзяття належать до твоїх талантів, але я насмілився сказати, що обережність, мудрість і досвід належать до моїх, і я геть не сумніваюся, Аулкус, прогарчав Логін. Лонгфуд замовкнув із напіввідкритим ротом, а тоді різко його закрив. Чудово. «Ми повернемося дорогою на рівнини та подамося на захід, до трьох озер. Аулкус розташований біля їхніх вершин, але шлях туди все одно довгий і небезпечний. Особливо зважаючи на те, що зима вже дуже близько, має бути добре». Логін відвернувся, перш ніж навігатор, стих сказати щось іще. Це було найлегше. Він втягнув повітря крізь зуби і підійшов до феру. Бояз, він спробував дібрати влучне слово. «Вийшов з ладу. Як надовго, ми не знаємо». Вона кивнула. «Їдемо далі?» е, «Мабуть, такий наш план». «Гаразд». Вона встала зі свого каменя і закинула лук на плече. «Тоді треба рушати». Простіше, ніж він очікував. Можливо, надто просто. Він замислився, чи не думає вона знову накивати п'ятами. Правду кажучи, він і сам уже про таке подумав. «Я навіть не знаю, куди ми йдемо». Вона перхнула. «Я ніколи не знала, куди йду. Як на мене, з тобою на чолі краще». Вона пішла до коней. Ніколи не довіряла тому лисому гадові. Отже, залишився тільки лютар. Він стояв спиною до інших із згорбленими плечима і абсолютно нещасним виглядом. Логін бачив, як він, дивлячись на землю, ворушить боковими м'язами голови. Усе гаразд? Лютар його ніби не почув. Я хотів битися. Хотів. Знав, як це робити. Поклав руки на шпаги. Він гнівно ляснув рукою ПФС однієї з своїх шпаг. «Я бля був безпорадний, як мале дитя. Чому я не міг поворухнутись? «Оце і все. Заради мертвих хлопче, Першого разу з деякими людьми і так і буває». «Справді?» «Частіше, ніж ти б повірив. Принаймні, ти не всрався». Лютар підвів брови. «Так буває?» «Частіше, ніж ти б повірив». «А ти застиг першого разу?» – Логін спохмурнів. «Ні. Вбивати у мене виходить занадто легко. І завжди виходило. Повір мені, тобі пощастило» якщо мене не вб'ють через бездіяльність. «Ну!» – не зміг визнати Логін. «Буває і так». Лютар опустив голову ще нижче, і Логін плеснув його по руці. «Але ж тебе не вбили! Вище носа, хлопче, тобі пощастило! Ти ж ще живий, так?» Він жалюбно кивнув. Логін обняв його рукою за плече і повів назад до коней. «Тоді у тебе є можливість упоратися краще наступного разу». «Наступного разу?» «Звісно, упоратися краще наступного разу. Таке життя. Логін знову виліз у сідло, здерев'янілий, змучений, здерев'янілий через тривалу їзду вверхі та змучений після бою в ущелині. Його вдарило по спині якоюсь каменюкою, а ще він дістав добрий удар у голову збоку. Могло бути і набагато гірше. Він оглянув інших. Усі вони сиділи на конях і дивилися на нього. Чотири обличчя, зовсім різні, але з більш-менш однаковим виразом. Вони чекали на його слово. Як можна було подумати, ніби він усе знає. Він ковтнув і вдарив коня п'ятами в боки. Поїхали!